Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. ЕДАРД. Він знову блукав криптою під зимосіччю, які тисячу разів до того. Королі зими дивилися на нього крижаними очима, а лютововки під їхніми ногами повертали великі кам'яні голови і гарчали. Нарешті він дійшов до могили, де спав його батько, а поряд Брандон та Ліанна. «Обіцяй мені, неде!» – прошепотіла подоба Ліанни. Вона мала на собі вінка з блідих блакитних троянд, а очі її плакали кров'ю. Едард Старк підскочив у ліжку серед переплутаних ковдр. Серце калатало, у кімнаті було темно, як у ямі, хтось тарабанив у двері. «Князю Едарде!» – гучно покликав чийсь голос. «Зараз!» – голий у напівсні, він так прошкотильгав темною опочивальнею – за дверима стояли томарт з піднятою рукою та кайн зі свічкою в руці. Між ними стояв коронний підкоморій. На його обличчі, наче виріз з каменю, не відбивалося жодних почуттів. «Ваша вельможностепа степане правице, урочисто проголосив він. «Його милість король наказує вам з'явитися до нього негайно». Отже, Роберт нарешті повернувся з полювання. А по правді мав би раніше. «Дайте мені трохи часу вдягтися». Під коморія не залишив зовні, кайн допоміг вдягтися в білу льняну сорочку та сиру делію, штани розрізані по нозі в лубку, завершили вдягання значок його уряду та пояс із важких срібних ланок, за пояс не засунув валерійського кенджала. Кайн із Томардом повели неда внутрішнім дворим, червоний дитинець спав у темреві ночі, майже повний місяць висів низько над муром, згори по мурі сходив стражник у золотій кереді. Королівські помешкання знаходилися у Маєгоровому острозі, грізній квадратній фортеці у самому серці червоного дитинця, оточеній стінами 12 стовп завтовшки та сухим ровом із залізними шпичаками на дні. То був замок всередині замку. Дальній кінець мосту охороняв пан Борос Блаунд, чий білий обладунок примарно блимав під місячним світлом. В острогу Нед пройшов повз іще двох лицарів короли гвардії. Пан Престон Зеленопіль стояв унизу сходів, а пан Барістан Селміча коло дверей королівської опочивальні. Троє у білих корзнах, майнула моторошна думка, і спиною пробіг раптовий холодок. Пан Барістан був блідіший за власний обладунок. Нед з одного погляду зрозумів – трапилось щось жахливе. Коронний під прочинив двері. Князь Едард Старк, правиця короля, оголосив він. Ведіть сюди, озвався Роберт дивно глухим і слабким голосом. У двох коминах, на двох кінцях опочивальні, палав вогонь, наповнюючи кімнату похмурими червоними відблисками. Всередині стояла задушлива спека. Роберт лежав поперек ліжка під балдахіном. Коло ліжка порався Великий майстер Пецель, а перед зачиненим вікном нетерпляче міряв кімнату кроками князь Ренлі. Служники гасали туди-сюди, підкладаючи дрова у вогонь, аби закип'ятити вино. Коли чоловіка на краю ліжка сиділа Серсея Ланністер. Волосся вона мала скуйовджене, мов щойно з постелі. Але жодного сліду сну в очах. Очі стежили за недом, поки Томард і Кань допомагали йому перетнути опочивальню. Він рухався повільно, мов би ще не прокинувся. З короля навіть чобіт не зняли, його вкривала ковдра, але нед бачив на вичиненій шкірі чобіт засухлу грязюку і траву там, де вони витикалися назовні. Зелений жупан валявся на підлозі купою, розрізаний та заляпаний червоно-бурими плямами. У опочивальні смерділо димом, кров'ю та смертю. «Неде!» – прошепотів король, побачивши його. Обличчя він мав бліде, як молоко. «Піди ближче!» Люди Неда підвели його ближче. Нед ухопився за стовпчик ліжка, щоб стояти певніше. З одного погляду на короля він зрозумів, що справа погана. «Що?» – почав він, давлячись словами у стислому горлі. «Вепр!» Князь Ренлі все ще мав на собі зелений мисливський одяг. Подорожній кобаняк був заляпаний кров'ю. «Дідько, а не вепр!» – прохрипів король. «Моя вина! Забагато випив горіти мені у пеклі! Не влучив!» «А де були усі ви?» – загримів Нед до князя Ренлі. «Де був пан Барістан і короли Гвардія?» Ренлі скривив губи. Мій брат наказав нам усім стати осторонь і дати йому самому поцілити вепра. Едард Старк підняв ковдру. Аби залатати рану, зробили все можливе, але не досить. То мало бути моторошне чудовисько. Воно розпанахало короля іклами від пахвини до грудей. Змочені у вині пов'язки. Який наклав великий майстер Пецель чорніли від крові, від рани війнуло жахливим смородом. «Не даж занудило!» і він впустив ковдру. «Смердить!» – мовив Роберт. «Смертю смердить!» «Не думай, що не чую!» – доброго прочухана дав мені той вилупок, га! «Та я… я йому теж не подарував, неде!» Кривава усмішка короля жахала не менша, ніж його рана. Ножа йому в око увігнав. Запитаю у них, запитай!» «Точно так», – пробурмотів князь Ренлі. «Ми привезли вепра з собою за братовим наказом». «На тризну!» – прошепотів Роберт. «Зараз ідіть геть, усі ви!» – «Я говоритиму з недом!» «Роберте, мій коханий повелителю!» – почала була Серсея. «Я сказав усі геть!» – наполіг Роберт із стінню своєї колишньої люті в голосі. «Яке з цих двох слів ти не зрозуміла, жінко?» Серсея зібрала свої спідниці та гідність і вийшла з дверей першою. За нею рушили князь Ренлі та інші. Великий майстер Пецель затримався і тремтливою рукою подав королю кухлика з густою білою рідиною. Макове молочко, ваша милосте, випийте від болю. Роберт тилом долоні вибив кухля геть. Забирайся, старий дурню. Скоро я засну і без тебе, а зараз геть. Великий майстер Пецель кинув на Неда переляканий погляд і забрався з кімнати. «Хай тобі грець, Роберте!» – мовив до короля Нед, коли залишився з ним на одинці. Від болю в нозі він трохи не осліп. А може очі йому застилало горе? Він сповз на ліжко, сівся поруч із другом. «Чому ти завжди такий упертий?» «Та пішов ти, Неде!» – прохрипів король. «Я ж убив того вилупка, чи не так?» Пасмо сплутаного чорного волосся падало на очі які палали, втупившись у неда. От би тебе убити, не можеш полишити людину спокійно полювати. Пан Робер знайшов мене, Грегорова голова, гидко думати. Хорто він не сказав, хай Серсея його потішить. Сміх короля перетворився на стогін від нападу болю. Згляньтеся, боги, пробурмотів він, ковтаючи муку. Дівчина, Даянерис, мала дитина, ти був правий, ось завіщо, за дівчину, Боги послали вепра, покарати мене. Король закашлявся, харкнув кров'ю. Погано я вчинив, мерзенно, зовсім ще дівчинка. Варис, мізинець, навіть мій брат. Нездари, нема з ким радитися, а тільки з тобою, Неде, тільки ти. Він ледве підняв судомлену руку. Слабко майнув нею. Папір та чорнило, онде на столі, пиши, що скажу. Нед розправив папір на коліні та узявся до пера. Як накажете, ваша милосте, остання воля і заповіт Роберта з дому Баратеон, першого тако нареченого, короля андалів і таке інше, сам впиши кляті титули, ти їх усі знаєш. Сим повеліваю Едардові з дому Старк, князеві на зимосічі та правиті короля. Служити князем намісником і господарем на державі по... по моїй смерті та правити в моє місце, доки мій син Джофрі не досягне належного віку». «Роберте!» На язик просилися слова «Джофрі не твій син». Але Нет не зронив жодного з них. Обличчям Роберта пробігали хвилі муки. Піддати короля ще гіршим тортурам він не міг. Отже Нет схилив голову і взявся писати. Але замість слів короля «Мій син Джофрі» вписав «Мій спадкоємець» і миттю відчув себе приниженим цим обманом. «Брехати змушує любов», подумав він, «Хай пробачать мені боги». Що писати далі? Напиши, що там треба. Захищати і зберігати. Богами старими і новими, сам знаєш, не згірш мене. Пиши, я поставлю підпис. Віддаси раді, коли я помру. Роберте, глухим відгоря голосом, проказав Нед. Так не можна. Не смій мені помирати. Ти потрібен державі. Роберт вхопив його за руку і стиснув з усієї сили. Ти препогано брешеш, Неда Старку. Вичавив він із себе крізь біль. «Держава! Уся держава знає, який з мене паскудний король. Такий самий, як Аерес, даруйте мені боги!» «Ні», – заперечив не своєму помираючому другові. «Не такий, як Аерес, ваша милосте, геть не такий, як Аерес». Роберт спромігся на слабеньку криваву усмішку. «Та хай скажуть, що в останню мить я вчинив правильно. Ти мене не підведеш. Сідай на трон». Ти зненавидиш його гірше, ніж я, але правитимеш добре. Ти скінчив шкрябати, Так, ваша милосте. Нет підсунув аркуша Робертові. Король вивів підпис на осліп, мазнувши на папері власною кров'ю. Печатку треба засвідчити. Хай вепра подадуть на моїй тризні, захрипів Роберт. Із яблучком у роті, а шкірка, щоб хрумтіла. З'їжте паскуду, хоч вдавіться, а мені до того вже буде байдуже. Обіцяй мені, неде. «Обіцяю! Обіцяй мені, Неде!» – озвався голос Ліанни. «Дівчина!» – вів далі король. Даянерис, «Хай живе! Якщо можеш, і не пізно, скажи їм! Варисові мізинцеві хай не вбивають! І поможи моєму синові Неде, зроби його кращим за мене!» Король зіщулився. «Згляньтеся на мене, боги!» «Зглянуться, друже мій!» – відповів Нед. «Неодмінно!» Король заплющив очі і трохи заспокоївся. «Короля свиня задавила», – пробурмотів він. «Я б сміявся, але дуже болить». Нед не сміявся. «Покликати усіх назад?» Роберт слабко кивнув. «Як забажаєш! О, боги, чому тут так холодно?» Миттю по опочувальні забігали челядники, підкидаючи у вогонь. Королева зникла. Хоч якась, та й втіха. «Якщо Серсея має краплю здорового глузду, то візьме дітей і втече ще до заходу сонця», – подумав Нед. І без того надто засиділася. Король Роберт за дружиною, схоже, не сумував. Він наказав братові Ренлі та великому майстрові пецелю свідчити, що він сам приклав свою печатку до гарячого жовтого воску, яким нед крапнув на листа. Тепер дайте щось від болю і залиште спокійно померти. Великий майстер пецель поспіхом змішав ще одного кухля макового молока. Цього разу король жадібно випив, лишаючи на бороді дрібні білі крапельки, а тоді відкинув геть порожнього кухля. «Тепер я спатиму?» – королю відповів Нед. «Так, спатимете, пане мій». «Добре», – посміхнувся король, – «я перекажу Ліанні вітання від тебе, Неде. Збережи моїх дітей в моє місце». Ці слова вразили Неда, наче ніж у живіт. Якусь мить він не знав, що відповісти, бо не міг примусити себе збрехати. А тоді згадав королівських байстрюків, крихітку барру під мамченою цицькою, мію в долині, гендрі решту інших. «Я збережу твоїх дітей, як своїх власних», – повільно проказав князь. Роберт кивнув і заплющив очі. Нець спостерігав, як старий друг тоне в подушках, як макове молоко змиває з його обличчя смертну муку. Нарешті до короля прийшов сон. Великий майстер Пецель рушив до Неда, бринькаючи важкими ланцюгами. «Я зроблю все, що моїй владі, пане мій. Але рана загнилася. Його везли додому два дні. Коли я побачив його милість, було вже запізно. Я можу полегшити його страждання, але зцілити пораненого тепер можуть самі лише боги. «Скільки ще?» – запитав Нед. Правду кажучи, він уже мав би померти. Ніколи не бачив, щоб людина так люто чіплялася за життя». Мій брат завжди був сильним, мовив князь Ренлі, не те, щоб дуже розумним, але сильним. У задушливому повітрі опочивальні його чолом стікав рясний піт. Молодий, чорнявий, гарний навроду, він здавався примарною подобою молодого Роберта. Він убив вепра, зарізав тварюку, хоча в самого кишки висіли з черева. Голос брата короля виказував його безмежний подив. Роберт ніколи не залишав бойовища, поки ворог живий, відповів Нед. За дверима сходи, які раніше охороняв пан Барістан Селмі. Майстер пецель дав Робертові макового молока, мовив до нього Нед. Просте ж те, щоб ніхто не турбував його спокій без мого дозволу. Ваш наказ буде виконано, пане князю. Пан Барістан здавався набагато старішим за свої роки. Я зганьбив довірений мені священний обов'язок. «Навіть кращий з лицарів не може захистити короля від нього самого», – відповів Нед. Роберт обожнював лови вепрів, сам бачив, як він їх убив, мабуть, із тисячу. Король завжди стояв твердо, без найменшого руху, широко розставивши ноги, наготувавши важку рогатину, а ще кляв вепра найгіршими словами і чекав до останньої миті, поки розлючений звір летів на нього» а коли наставала та остання мить, вбивав його одним страшним і точним ударом. Ніхто не міг знати, що саме цей принесе йому смерть. Дякую за ласку, пане Едарде. Король сам так сказав, він каже, що забагато випив вина. Сивочолий лицар стомлено кивнув. Доки ми підняли вепра лігва, його милість уже хитався в сідлі, але наказав нам стати осторонь і чекати. Цікаво, пане Барістане, запитав Варис тихо та вкрадливо, «А хто давав королю те вино?» Нед не чув, як підійшов в ємнух, але, обернувшись, побачив його перед собою. На тому був чорний оксамитовий східний халат, який підмітав підлогу. Обличчя було щойно наподроване. «Вино королю давали з його власного міха», – відповів пан Барістан. «Був тільки один міх? Полювання зазвичай так розпалює спрагу. Я не рахував, але, напевне, більше, ніж один». Коли король вимагав, його зброєносець приносив нового міха. «Який послужливий юнак», – зазначив Варес. «Така нелегка робота – стежити, аби король завжди мав чим освіжитися». Нед відчув у роті гіркоту, він пригадав двох білявих хлопців, яких Роберт посилав по розтягачку для панцера. Того вечора на бенкеті король розповів цю історію усім присутнім. «Трусячись від реготу, котрий зі зброєносців?» – запитав він. Старший, відповів пан Барістан, Лансель. Я його добре знаю, мовив Варис, міцний та завзятий хлопчина, син пана Кевана Ланністера, небіж князя Тайвена, брат королеви у перших. Сподіваюся, малий юнак не винуватить себе. Я добре пам'ятаю, які вони діти, вразливі у своїй юнацькій невинності. Варис, ясна річ, свого часу був юним, але не дмав сумнів, що хоч колись невинним. До речі про дітей, король Роберт змінив думку щодо Даянери Старгарієн. Хай там яких заходів ви вжили, я наказую їх відмінити негайно. На жаль, мовив Варес, навіть негайно може бути запізно. Птахи вже вилетіли, але я зроблю все можливе, пане правице, із вашого дозволу. Він вклонився і зник униз сходами, шепочучи на каменях м'якими сандалями. Кайн і Томард вели Неда назад через міст. Коли з має горового острогу виник пан Ренлі. «Пане Едарде!» – покликав він. «З вашої ласки хвильку вашого часу!» Нед зупинився. «Слухаю вас!» Ренлі підійшов ближче. «Хай ваші люди відійдуть!» Вони стрілися середині мосту, а під ними лежав сухий ров. Місяць висріблював страшні сталеві гостряки, які витикалися з його дна. Нед майнув рукою. Томар кань склонилися та з належною повагою відійшли геть. Князь Ренлі сторожко зиркнув на пана Бороса на дальньому кінці мосту, тоді на пана Престона у дверях позаду. «Щодо цієї грамоти, – він нахилився ближче, – тож був привілей про намісництво, мій брат призначив вас намісником і господарем на державі, так?» Князь не чекав відповіді. «Майте на увазі, пане, що моя особиста сторожа складається з тридцятьох вояків, а ще є друзі, лицарі та всяке панство». «Дайте мені годину, і у ваших руках буде сотня мечів». «І що ж мені робити сотнею мечів, любий пане?» «Вдарити першим, зараз, поки замок ще спить». Ренлі знову зиркнув на пана Бороса і стишив голос до гарячкового шепотіння. «Треба відібрати Джофрі в матері та утримати в себе. Привілей то одне, але королівством володіє той, хто володіє королем». Слід також схопити Мерцелу та Томена. Щойно її діти будуть у нас, я не насмілиться перечити. Рада затвердить вас як князя-намісника і опікуна короля Джофрі. Нет кинув на Ренлі холодний погляд. Роберт ще живий, боги можуть зглянутися над ним. Якщо ж ні, то я скличу Раду для оголошення його останньої волі та розгляду справи про наслідування престолу. Але не безчестимо останні години короля у цьому світі, проливаючи кров у його палатах і витягаючи переляканих дітей з їхніх ліжок. Князь Ренлі ступив крок назад, напружений, мов тятива. Кожна мить затримки дає Серсеї час на приготування. Поки Роберт помре, може бути вже пізно, для нас обох. Тоді нам слід молитися, щоб Роберт не помер. На це надії небагато. Інколи боги мають милість до людей. Боги інколи, Ланістери ніколи. Князь Ренлі обернувся і пішов назад через рів, до башти, де помирав його брат. Повернувшись до покоїв, відчув страшну втому та сум. Але про сон не могло бути й мови. Тільки не зараз. «Коли граєш у гру престолів, то виграєш або гинеш», – сказала йому Серсея Ланістеру Божегаї. Він спитав себе, чи правильно відмовив князеві Ренлі. Йому не смакували всі ці заколоти, а погрожувати дітям він вважав конче безчесним. Але ж, якщо Серсея обере боротьбу замість втечі, то сотня рендлюних бійців стане йому в пригоді, та й більше б не завадило. «Мені потрібен мізинець», – мовив він до Кайна. «Якщо його немає в покоях, то візьми скільки треба людей і обшукай кожен винний льох, кожен бурдею король березі, поки не знайдеш. Приведи його до мене ще до світанку». Каін вклонився і пішов виконувати наказ, а Нет обернувся до Томарда. «Відьма вітрів має відійти з вечірнім відпливом. Ти обрав супровід?» «Десятьох, Портер за старшого. Візьми двадцятьох, очолиш сам», – наказав Нет. «Портер був хоробрий вояк, але надто опертий. Аби наглядати за дочками, потрібен був хтось розсудливіший та хитріший». «Як накажете, мось пане», – відповів Том. От за чим не сумуватиму, то це за цим клятим містом. Хочу вже дружину побачити. Перш ніж повернути на північ, ти пройдеш біля дракон каменя. Мені треба, щоб ти завіз туди листа». Том глянув на хазяїна якось сторожко. «На дракон камінь, мось пане». Про острівну твердиню дому Таргарієн ходили різні зловісні чутки. «Накажеш капітанові косу підняти мій прапор. Щойно він з'явиться у виду острова». Вони там можуть остерігатися непроханих гостей. Якщо капітан стане впиратися, переконай його за всяку ціну. Я напишу листа, якого ти віддаси в руки князеві Станісу Баратеону. Нікому іншому, не його управителю, не очільникові його варти, не його вельможній дружині, тільки самому князеві Станісу. Як накажете, мось пане. Коли Томарт пішов, князь Едард Старк втупився у полум'я свічки, що горіла коло нього на столі. На нього накотило шалене горе, він не хотів нічого, крім піти до божегаю, впасти на коліна перед серце деревом і молитися за життя Роберта Баратеона, який був йому більше, ніж брат. Потім люди шепотітимуться, що Едард Старк зрадив дружбу свого короля і позбавив законного спадку його синів. Але він сподівався, що боги бачать правду і Роберт теж знатиме її у землі, що лежить за межею смерті. Надвиняв останню грамоту, підписану королем. Сувій цупкого білого пергаменту, запечатаний золотим воском. Кілька коротких слів і пляма крові. Яка крихітна різниця між перемогою та поразкою, між життям та смертю. Він витяг чистого аркуша паперу і вмочив перо у каламар. Його королівській милості Станісу з дому Баратеон лягли на папір перші слова – до часу, коли ви отримаєте цього листа, ваш брат Роберт, наш король останні 15 років, буде вже мертвий. Його смертельно поранив дикий вепер під час ловів у королівській пущі. Літери судомилися і стрибали на папері. Рука з пером зупинилася. Князь Тайвен та пан Хайме були не з тих, хто покірно приймає безчестя. Вони битимуться, а не тікатимуть. Певна річ князь Станіс після убивства Джона Арена остерігався, як міг, але ж зараз він мав би рушити на король берег морем з усією своєю силою, поки ланістери не виступили суходолом. Недретельно добирав кожне слово у листі. Коли він скінчив, то підписав листа «Едард Старк, князь на Зимосічі, правиця короля, намісник і господар на державі». Струсив листа піском, склав його удвоє і взявся топити віск для печаток на полум'ї свічки. Поки віск танув, він подумав, що його намісництво має бути коротким. Новий король сам обере собі правицю і не зможе поїхати додому. Думка про зимосіч викликала на обличчі слабку посмішку. Він хотів знову почути сміх Брана, виїхати на соколині лови разом із робом, погратися з ріконом. Він прагнув відійти до сну без сновидінь у власному ліжку, міцно обійнявши свою кохану дружину Кетлін. Кайн повернувся, коли він прикладав початок з лютововком до м'якого білого воску. З ним був Десмонт, а між ними йшов Мізинець. Нет подякував стражникам і відіслав їх. Пан Петир був вдягнений у синю оксамитову сорочку з пишними рукавами і сріблясту делію з візерунком із пересмішників. «Гадаю, вас належить привітати», – мовив він, сідаючись без запрошення. Нет спохмурнів. «Король лежить тяжко поранений на порозі смерті», «Я знаю», – відповів Мізинець, «а ще я знаю, що Роберт поставив вас господарем на державі». Недові очі блимнули на королівську грамоту із цілою печаткою просто коло нього на столі. «І як же ви дізналися, пане мій?» «Варис натякнув», – відповів Мізинець, «а ви оце щойно підтвердили». Недове обличчя скривило гнівом. Клятий Варис зі своїми пташками. Кетлін правду казала, він знається на якихось чорних мистецтвах, я йому не вірю. Чудово, ви вже дечого навчилися. Мізинець перехилився вперед. І все ж, гадаю, ви витягли мене посеред ночі не для того, аби побалакати проємнуха. Ні, не для того, погодився Нет. Я знаю таємницю, задля збереження якої вбили Джона Арина. Роберт не залишає по собі жодного законного сина. Джофрі та Томен є байстрюками Хайми Ланністера від його кровозмісного перелюбства з королевою. Мізинець підняв брову. Який жах! Мовив він, ясно даючи зрозуміти, що ані трохи не вражений. І дівчинка теж. А як же? Отже, коли король помре, то престол за правом перейде князеві Станісу, старшому з двох робертових братів. Міркуючи над питанням, пан Петир попестив свою гостру борідку. Начебто так, якщо тільки... Якщо тільки, шановний пане, ніяких якщо тут бути не може. Станіс є спадкоємцем престолу. Це не можна змінити». «Без вашої допомоги Станіс Строн не візьме, а ви, якщо маєте розум, передасте його Джофрі». Нед витріщився на нього скам'янілими очима. «Хіба у вас немає навіть краплі честі?» «Крапля, може, десь і є», – недбало відповів мізинець. «Та ви краще вислухайте, Станіс вам не друг, мені теж. Його навіть власні брати ледве терплять. Він зроблений з чавуну, важкого та непіддатливого. Він, певна річ, призначить нового правицю». І нову малораду. Вам він поза сумнівом подякує за те, що передали йому корону. Але великої любові ви не дочекаєтеся. Його сходження на престол означатиме війну. Станіс не зможе носити корону спокійно, поки Серсея та її байстрюки живі. А ви гадаєте, що князь Тайвин сидітиме і дивитиметься, як голову його дочки приміряють на шпичака? Кастерлі на скелі миттю повстане. І не тільки він. Роберт мав ласку пробачати людей, які служили королю Аересу, аби вони дотримувалися вірності трону. Та Станіс не такий поблажливий, він, приміром, не забуде облогу Штормоламу. А князі Тирел і Рожвин не насміляться про неї забути. Всі, хто бився під драконячими прапорами або повставав разом з Балоном Грейджоєм, матимуть привід боятися за себе. Посадіть Станіса на залізний трон і кажу вам, держава спливе кров'ю. А тепер глянемо на інший бік монети. Джофрі усього 12 років, а господарювати Роберт поставив вас, пане. Ви правиця короля, намісник і господар на державі. Влада належить вам, князю Старку. Вам тільки слід простягти руку і взяти її». Замиріться з Ланістерами. Звільніть Біса. Одружіть Джофрі з вашою Сансою. Видайте молодшу дівчинку за принца Томена. Оженіть вашого спадкоємця на Мерцелі. Джофрі стане повнолітнім через чотири роки. До того часу він дивитиметься на вас, як на другого батька. Якщо ж ні, чотири роки – довгий строк, пане. Досить довгий, аби позбавитися князя Станіса». Тоді, якщо Джофрі чинитиме клопіт, ми зможемо розкрити його маленьку таємницю і посадити на престол князя Ренлі». «Ми?» – перепитав Нед. Мізинець здвигнув плечима. «Вам потрібен хтось, хто поділяв ваш тягар. Запевняю, я візьму недорогу ціну». «Ціну?» – голос Неда був крижаний. «Пане Байліше, ви пропонуєте мені брати участь у державній зраді». «Це так звати митця, тільки якщо ми програємо». Ви забуваєтеся, мовив Нед, забуваєте Джона Арена, забуваєте Джорі Каселя, а ще ви забуваєте оце. Він витяг кінжала і поклав його на стіл, драконяча кістка і валерійський булат. Лезо тонке, як різниця, між праведним та грішним, правдою та кривдою, життям та смертю. Вони надіслали посіпаку, аби врізати горлянку моєму синові, пане Байліше. Мізинець зітхнув. Так, на жаль, забув. Прошу вибачити, я забув на хвильку, що розмовляю зі Старком. Він скривив губи. То що, Станіс і війна? іншого не дано. Станіс є законним спадкоємцем. Не смію сперечатися з паном-господарем. То чого ж вам тоді треба від мене? Певна річ не моєї розумної поради. Я спробую забути про вашу розумну пораду. Загидою відповів Нед. Я викликав вас, аби прохати про допомогу, яку ви обіцяли Кетлін. Для нас усіх настала небезпечна година. Роберт призначив мене намісником, це дійсно так. Але в очах світу Джофрі є його сином та спадкоємцем. Королева має при собі тузінь лицарів та сотню стражників, які виконають будь-який її наказ. І цього вистачить, аби зім'яти залишки моєї сторожі. Хто зна, поки ми тут балакаємо, її брат Хайме, можливо, вже йде на король берег, злані старівським військом за спиною. А ви за спиною війська не маєте. Мізинець погрався з кинджалом на столі, повільно обертаючи його пальцем. Князь Ренлі та Ланістери не плекають один до одного любові. Спижевий Йон Ройс, пан Балон Лебеден, пан Лорас, пані Танда, близнюки Рожвини – всі вони мають тут при дворі супроводи з лицарів та стражників. Ренлі має особисту варту з 30 вояків, а решта і того менше. Цього не досить, навіть якщо усі, напевне, віддадуться під мою руку. Мені потрібні золотокерейники. Міська варта складається з двох тисяч вояків, які присягнули обороняти дитинець, місто і королівський мир. Але ж коли королева проголосить одного короля, а правиться іншого, чий мир вони боронитимуть? Пан Петер у кенджала на столі пальцем, примусивши його крутитися. Кенджал все крутився і крутився, перевалюючись. Нарешті він сповільнився і зупинився, вказуючи вістрям на мізинця. «Бачите, от вам і відповідь», – промовив він, посміхаючись. «Вони підуть за тим, хто платитиме». Він відкинувся назад і втупився недові просто у обличчя, насмішкувато виблискуючи сіро-зеленими очима. «Ви, старку, носите свою честь, як панцерний обладунок. Гадаєте, що він вас захищає, а насправді сповільнює і тягне до землі. Ось подивіться зараз на себе. Самі ж знаєте, навіщо мене покликали. Самі знаєте, про що хочете просити. Самі знаєте, як мусите вчинити. Але вважаєте це за безчестя, і раптом слова стають вам поперек горла. Нед відчув, як від напруги заскніла шия». Якусь мить він був такий розлючений, що не наважувався вимовити й слова. Мізинець засміявся. Мені слід було б примусити вас проказати потрібні слова. Та не бійтеся, добрий мій пане, я не такий жорстокий. Заради моєї любові до Кетлін я піду до Яноса Слинта цієї ж години і забезпечу вам підтримку міської варти. На це вистачить тисяч золотих. Третину отримає сам тисяцький, третину його сотники і ще третину самі вояки. Можна було б купити їх і за половину ціни, та краще не ризикувати, посміхаючись, він підняв кенджала зі столу і простягнув його недові руків йому перед.